en el Sactor ràdio. Permaner a l’escut. La, la balaenguera misteriosa, com una aranya d'art subtil, vull de què de sa filosa, de nostra vida treu el fil. Com una parca bé que vila teixint la tela per demà. La balaenguerera fila, fila, la beenguerera filarà. Girà engullada cap enrere, guaita les ombres de l'avió i de la nova primavera sap on s'amaga la llavor. Sap que la soca més s'enfila, com més endins pot arrelar. La balannguera fila, fila, la balanguera filarà. La Balanguera és, sens dubte, el poema més conegut de l'escriptor mallorquí Joan Alcover, una de les veus més belles i profundes de la literatura catalana. Enguany es commemora el centenari de la seva mort, que va tenir lloc a Palma el 25 de febrer de 1926. L'obra cultural balear ha impulsat la celebració de l'any Alcover a Mallorca i des del salto ràdio hem pensat que era necessari fer-nos en ressò. Aquest reportatge ha estat la manera triada. Al llarg de 20 minuts ens acompanyarà el tema Vall de Primavera, que Jordi Caballero Sánchez ha composat per l'ocasió. També ho farà la veu de Francesc de Borja Moll, de qui hem escoltat un fragment de La Balanguera, publicada el 1962 per Edifon, juntament amb d'altres poemes de l'autor Illenc. Maria Antònia Parelló, Joana Serra i Antoni Llaurés conformen la resta d'experts i amants de la llengua que han participat en el podcast. Gràcies a tots. quan el va néixer a Palma el 3 de maig de 1854. Fill de pare mallorquí i mare catalana, se sentí unit a les dues terres. Estudià dret a Barcelona i als 19 anys comença a publicar poemes, tant en català com en castellà, a la revista Balear i al el diari Elisleño. Ens trobem en plena renaixença i el Cofé abraça la moda. Escriu composicions romàntiques de to menor i contingut històric, com l'Orient o Guillem de Montcada. El 1878 es llicencia i dos anys després es casa amb la catalana Rosa Pujol, amb la qual va tenir tres fills. Viu a Palma. Ell treballa a l'Audiència de Relator. El 1887 la seva dona mor. El mateix any publica Poesies el seu primer recull en castellà. En Josep Maria Llompar n'ha parlat d'ella, història d'un home, i n'ha parlat amb una certa ironia, que diu que era una època bamba, en què el poeta vivia en un món de frivolitats socials de final del segle, de final del segle XIX, era l'època de la restauració, en què el poeta volia ser un poeta, i era el poeta social, no?, hem escoltat a Maria Antònia Parelló, una de les persones que ha estudiat més a fons la figura del poeta mallorquí. Aquí es refereix al retrat que fa del Cové el lingüista i també poeta Josep Maria Llompart, una de les figures capdals de la recuperació lingüística dels primers anys de democràcia. A Barcelona, Joan Alcobé havia atrevat amistat amb escriptors catalans, però se sentia seduït per la llengua castellana i la possibilitat que d'expandir-se. Publicar quatre poemaris en castellà entre el 1887 i el 1901 i aconseguir fer-se un nom. Segons per allò, aquests poemes solen ser artificiosos i respondre al poeta burgès i social que cerca reconeixement. A la vegada, ja s'entreveu la sensibilitat que manifestarà uns anys més tard. que fa l'any Alcover va tenir lloc el 15 de febrer al Gran Hotel de Palma. S'hi va retre un homenatge al poeta 123 anys després de la presentació de la balanguera. El 15 de febrer de 1903, desenes de persones s'havien aplegat a l'actual Caixa Fòrum per celebrar que Miquel Costa i Llobera havia estat proclamat Mestre en Gai Saber als Jocs Florals de l'any anterior. Després del dinar, tots els poetes presents van recitar una obra i varen quedar enlluernats amb la composició del Cove. La balenguera tracta del pas del temps i veu de la tradició popular mallorquina. Parteix d'un poema popular, la balenguera, fila, la balenguera filarà, que en Joan el Cove recordava de quan ell era infant, i això el va retornar en aquells a eh, l'època de s'infantesa i en Joan el que veia aquí reflexiona sobre la fugacitat de la vida terrenal enfront de la perennitat de la vida col·lectiva perquè considera que aquesta vella misteriosa que sap on s'amaga la llavor i que destria l'alba nova que vindrà sap eh, que la vida passa que s'escola i es renova des del naixement fins a la mort és a dir, és una parca d'aquestes que enllaça en ses parques clàssiques que una enfila el naixement, l'altra la, la, la vida de la maduresa i la darrera que talla el fil que és la mort. El poema va ser molt ben acollit també a Catalunya i no va trigar massa a convertir-se en un símbol identitari de Mallorca. La Belanguera se va estrenar, musicada, en el Palau de la Música Catalana, el 29 de maig de 1926. I després, el juny de 1926, va venir l'Orfeó de Sabadell a Palma i la va cantar en el Teatre Líric, que avui desaparegut, i va ser un èxit, i a partir d'aquí es va convertir en un símbol amb el símbol de la pàtria i fa 30 anys que el 1996 el Consell de Mallorca la va declarar himna oficial de l'illa. <totipatius> Gràcies a un article de Josep Carné, un dels fundadors de l'Orfeó català, Amadeu Vives, va musicar el poema del Cuvé, a qual cosa li va donar una dimensió encara més gran. Això va tenir lloc el 1925. L'Orfeó va cantar la balanguera per primera vegada al Palau de la Música de Barcelona el 29 de maig de 1926, però el poeta mallorquí no va poder viure-ho havia mort pocs mesos abans. El salto enzu tearissarà. O salto està soando. El salto està sonant. El salto està sonando. És es el salto radio. És el salto radio. ràdio. Eh, o salto radio. El salto iradià. Jo solo es queix d'un arbre esponarósí que els segadors feia ombra a l'hora de la cesta. M'es branques una a una va rompre la tempesta i ha un llamp fins a la terra. ma só a mig partí. Brots demigrades fulles coronen el bocí obert i sense entranyes que de maçò que resta. Cremar he vist-me com fumarol de festa, el cel he vist anar-se'n la millor part de mi. I l'amargó de viure, xuc la esclava, i sent brostar les fulles, i sent pujar la saba, i mai d'esperar l'hora de caure, un sol conorc. Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca, sense mi, res parlaria de la meitat que em manca. Jo visc sols per a planya el de mi s'esmort. Desolació és un dels poemes més coneguts del cové. Està inclòs el poemari Cap al tard, que el mallorquí publica el 1909. Cap al tard és el resultat d'un procés de transformació que havia començat amb la mort de la seva filla Teresa, vuit anys abans. El 1901, després de publicar Meteoros, s'ha mort la seva filla Terosa i a partir d'aquí es produeix un canvi radical. En aquell moment pateix una crisi, la crisi de l'home, que coincideix amb la crisi de l'artista perquè ell compren que aquella poesia que feia fins llavors no li serveix per expressar el que realment sent i el que realment vol dir. I, per tant, a partir d'aquí hi haurà un canvi radical que el durà cap a la música del sentiment, perquè compren que el so de l'art per la poesia és l'eco d'un ritme interior. Aquesta metamorfosi va anar més enllà de la manera d'escriure la poesia, perquè va incloure un canvi de llengua. Definitivament es decantava per la materna, el català. I ell explica aquest canvi de bo, i ho diu d'una manera molt gràfica, que, que, que, que pens que va molt bé de dir-ho. I diu ell, jo era com un infant donat a Dida, que la falda de la segona mare se distreu temporalment de la primera, més ve una hora que la crisi del dolor és massa forta perquè un puga preocupar-se de la gràcia del gest, i llavors llençam, com una disfressa, la toga de la dignitat patrícia en què cobríem els i les ferides com si fossin miseris inconfessables. Arribaren per a mi les hores tràgiques que precipiten la maduresa de la vida i ens donen d'ella un sentit més alt i seriós. En la crisi de l'home va coincidir la crisi de l'artista. I llavors, tota parla que no fos la materna, va refusar la l'allavi febros en com el contacte d'aquel com inexpressiu, fred i metàl·lic. El vianant, la sirena... La relíquia i Ermita que capta són alguns dels poemes més coneguts d'aquest recull. Per allò també en destaca el voltor de Miramà, que va sorgir d'una proposta que l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria va fer als poetes que acudien a les seves tertúlies. S'ha decidut tenir allà un voltor engaviat i els conviden els poetes a fer, a partir d'aquesta anècdota a fer un poema. I en Joan Alcoé fa el voltor de Miramar a partir d'aquesta anècdota i aquest voltor de Miramar és la contrafigura del poeta mateix que diu tancat dins la gàbia de la feina quotidiana que està condemnat a fer perquè ell era relator de l'Audiència de Palma, per tant estava condemnat a fer una feina grisa, aquesta prosa grisa que en diu ell, però la seva vocació era de poeta i era com aquest voltó que no podia dedicar-se per complet a escriure poesia i a volar pels amples horitzons de l'art perquè estava sommès a la feina diària de l'audiència. L'altre recull que el Cove escriuia en català fou poemes bíblics i fa el retrat de deu figures menors de l'Antic Testament, entre ells Anoc, Isaac i Jacob. Joan Alcover nas i moria a ciutat, passar la major part del temps al casal familiar del carrer Can Alonso, anomenat Can Alcover. Un edifici que des de fa anys és la seu de l'OCB, l’obra Cultural Balear. Un motiu més perquè aquesta institució impulsi el foment de l'obra del mallorquí. L'obra cultural tenint la -se seu precisament a, a lo que va ser la casa del poeta i per això tenim la responsabilitat de transmetre el seu llegat i de preservar i difondre la seva figura i la seva obra. Hem escoltat Antoni Toni Llebrés, director de l'OCB. L'Associació Mallorquina ha impulsat també, amb la col·laboració del Consell de Mallorca, la remodelació d'aquest espai. La inauguració de la nova proposta museística va tenir lloc el 25 de febrer, el dia del centenari de la mort del poeta. Això suposa eh, que s'escriu a la xerxa de cases museu de Mallorca Literària i eh, ha comportat una renovació i actualització de sa proposta museogràfica. Pensant que aquesta iniciativa permetrà impulsar i millorar l'oferta eh, i les possibilitats de visita de centres educatius i, de, evidentment, a, a tots els mallorquins per aproximar-se a la figura d'en Joan Alcové. El recorregut per Can Alcover és nou, més modern i compta amb la recreació de dos espais, el despatx i el Saló de les Tertúlies. Joana Serra, cap de projectes de la Fundació Mallorca Literària i comissària de l'exposició, juntament amb Carme Castells, explica la importància de penetrar en el lloc de feina i inspiració del poeta. Ens permet reflectir quin va ser l'ideari artístic de Joan Alcover. Sobretot a través de l'exposició de les seves conferències, discursos i articles on ens mostra un credo amb uns postulats que s'allunyen del corrent de l'art per l'art sinó que ens presenta una actitud gens acadèmica i molt vitalista del que representaria l'art és l'espontaneïtat expressiva, això sí, sense abandonar el domini de la tècnica i de la cura en el llenguatge, mostrant un art basat en la sinceritat, claredat i el rigor formal. El segon espai recreat de l'exposició Joan Alcover, el poeta cavaller, és el Saló de les Tertúlies, que cada diumenge a hora baixa acollia artistes mallorquins i de la península. Joana Serra i Maria Antònia Perelló recorden la importància que Cant Alcover tingué en la difusió de la cultura llenca. És el segon espai creat, podrien dir historiogràficament, i que pretten ser exemple de la multiplicitat de relacions que tenia Joan Alcover en el món literari, intel·lectual i artístic de l'època. Destaca la correspondència del poeta amb personalitats de primer ordre. Costa Iovera, Miquel Ferreà, mossèn Lloren Riber, mossèn Antònia Maria Alcobé, Santiago Rossinyol, Agustí Calvet, Joan Maragall, és a dir, tota una xarxa intel·lectual de connexions que fan del d'Alcobé com un focus receptor i, i, i transmissor d'intercanvis intel·lectuals, no? va ser un centre de peregrinació on tots aquells intel·lectuals i artistes de Mallorca, i vengut de fora de Mallorca de Catalunya principalment, però també venien a Mallorca i naven a Can Joan Alcoi, que des de 1895 va obrir les portes de casa seva per fer cada diumenge unes tertúlies literàries i allà es parlava d'art, de literatura venia gent de molt diverses tendències i de idees diferents i en Josep Pla, que també hi va anar sempre va destacar aquesta gran concòrdia que hi havia en aquest gran centre cultural que hi havia en aquells moments a l'illa de Mallorca, que era Can Joan el Coler. A la resta de les sales de la Casa Museu hi ha facsímils de les publicacions del poeta i nombroses reproduccions dels seus articles en premsa i escrits en prosa. Entre còpies dels seus llibres escrits en català i castellà, destaca també la relació que tenia amb el paisatge i la capacitat per fusionar-s'hi. A través de la cita un home badoca i l'home sot jo del mateix Alcobé, presentam la concepció del poeta enfront al paisatge, un paisatge contemplat i sentit, on la presència humana hi és integrada i harmonitzada en l'entorn, no? i ens presenta aquest creador que crea el seu art a través de la contemplació de la natura. Des d'enguany, Canal Cove forma part de la xarxa de cases-museu del Consell de Mallorca, que inclou la d'Agustí Fillaronga, Maria Antònia Oliver, Blai Bonet i el folclorista Pare Ginart. Al llarg de l'any, Mallorca serà escenari de la presentació de llibres i recitals al voltant de la figura del Cove. A més a més, el 29 de maig, a les 12 del migdia, hi haurà una gran cantada popular de la balenguera a diversos punts de l'illa, un dels actes centrals de les celebracions. Evidentment, tothom hi està confidat. Josoc Mireia Balasc. i acabeu d'escoltar un reportatge realitzat per El Salto Ràdio. El Salto Ràdio fent so en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en el salto diario.com.